Тут дейшний приятель насторожив. Виявляється, на капоті є невеличка вим'ятина, а на правому боці помітна подряпина. Теоретично, машину сонцевої могли наздогнати, притиснути до краю траси, далі в процесі бутнути взади і таким чином буквально змусити її врізатися в те чортове дерево. Після чого зловмисник чи зловмисники тікають з місця трагедії з почуттям виконаного обов'язку. «Могли», – погодився деїшний приятель. Тільки заморочка в тому, що Сонцева, коли прийшла до тями, сама здізналася, що не впоралася з кермом. Погано спала вночі. При цьому співбесідник хтиво додав. «Ну, де і з ким погано спала, не каже». «Ну і слава Богу!» А як же тоді вм'ятина та подряпина? Ані я. Жодної заяви сонцева не зробила. Ані усної, ані письмової. Нікого не звинувачує, крім себе самої. Вм'ятина це якийсь дебіл на дорозі стукнув. Подряпина незграбно розверталася, невчасно перебудовувалася, ну сама нарвалася. А в обох випадках її впізнавали і скандалів не було. Дізнавшись, де зараз, понівечена Анжелина машина, і зробивши собі зарубку, треба самому на неї глянути, я закінчив розмову і замислено покрутив ручку в руці. До офісу після розмови з деїшником я так і не доїхав. Хоча тут усього нічого. Замовив собі каву, ткнув пальцем у перше ліпше тістечко і почав замислено колупати його ложечку. Кава так і лишилася незайманою, захолола, проте я на це не зважав. Може, я придумую собі дурну роботу, шукаючи криміналу там, де його нема? Якщо просто стулити один до одного факти, ситуація буде такою. Анжела Сонцева чогось, а швидше когось боїться. У приватному житті вона не янгол, та й я, як уже відомо, теж не зразок моральності. При такому житті нажити собі ворогів, особливо для вродливої білявої ляльки, яка залежить від купи народу, і в свою чергу купа народу залежить від неї, як два пальці об асфальт. Це можна пояснити її несподівані приступи пристрасті. Хоча від цього приступу іншим, наприклад, мені, тільки щастя. Ну все б нічого. Навіть аварія. Аби не машина побита і подряпана в тих місцях, які б при з деревом, не повинні м'ятися і дряпатися. А могла вона від когось тікати? Легко. А міг за нею хтось гнатися? Цілком. Вона ж все заперечує і намагається зам'яти справу. Якщо брати за істину два попередніх припущення, цілком імовірно. У будь-якому разі одні міркування тут не допоможуть. Зрештою, як черговий, ну нехай навіть за висловом «Люськи», одноразовий коханець Анжели Сонцевої, я маю підстави та моральне право навідати її в лікарні. Тим більше, що вона зникла рано, я хвилювався, і, бачте, не дарма. Остаточно докришивши тістечко, я ковтком випив холодну каву і розплатився. По дорозі я прихопив квіти, заодно банани, апельсини та сік. На мою користь зіграла та обставина, що найближчою пристойною травматологією, куди швидка завезла Анжелу, виявилася моя, можна сказати, рідна Святошинська районна лікарня. Хоча географічно Гостомель таки знаходився ближче, але спрацювали штампи під свідомості. Коли Сонцеву впізнали, її не ризикнули тягти до селищних ескулапів при тому, що у столичній приміській зоні досить нормальне медичне обслуговування. Але співачку повезли не до найближчої взагалі, а до найближчої київської лікарні. Чуйка мені підказувала, довго Анжелу там не протримають. Паломництво журналістів, у принципі, дає клініці приховану і не зовсім рекламу. Але від паломництва фанатів... Страждає не лише медичний заклад. Раз так, мені слід поспішати. Якщо її переведуть у якусь приватну клініку, там стопудів буде охорона, і пробитися через серберів буде непросто. Тоді, як за щасливим збігом обставин, у нашій районній лікарні мене знали. Тамтешнього завідуючого не так давно звинуватили в хабарництві а я знайшов цілком реальні підтвердження замовності цих звинувачень. Упроти замовника жодної справи не порушили, він якось там відбився, історію зам'яли. Але із завідуючого лікарнею також вдалося зняти всі звинувачення. Один із небагатьох своїх журналістських матеріалів, яким я справді без понтів, пишаюся. А так що проникати в травматологічне відділення мені не довелося. Я просто зайшов туди з квітами та пакетом фруктів, мене впізнали, привіталися і навіть не запитали до кого. Більше того, чергова сестричка, мило й щиро посміхнувшись, показала мені дорогу. О, Ігоре Петровичу, мабуть, до Сонцевої. Он там, крайня палата. Там у вас віп-обслуговування? Про всяк випадок поцікавився я. «Просто вона двомісна. Який там віп?» – відмахнулася сестричка. «Якраз звільнилася повністю. Ну, звісно, нас тут просили, аби ми до Анджелечки нікого не підселяли. Ну, все одно ненадовго. А що, вже стрибає?» По думки, я зайвий раз похвалив і погладив по шерці свою інтуїцію. «Стрибатиме!» «Там усе краще, ніж могло бути. Обличчя, правда...» Сильно посічене, але з головою все нормально. Черепна мозкова є, тільки не дуже серйозна. Лікар каже, просто наче сильно головою обо дві стукнулася. Навіть гулі нема. Усіх опізнає. Ну, все нормально. Пощастило. Ага. Але самі ж розумієте. Зірка? До вечора, максимум до завтрашнього ранку, її кудись перевезуть. До нас із усіх поверхів на сонцеву дивитися ходять. Не стрималася, похвалилася сестричка і тут же виправилася. Ну, ясно, це втомлює. А ви їй хто? Треба бути кимось, аби провідати хвору. Та знаєте, чергова здітилася і для чогось озирнулася. Тут уже троє журналістів пробивалися. І багато ще дзвонять сюди, до відділення. Я вже й не рахувала, скільки. Анжела дуже просила пресу не пускати. Ну, коли вона відчує себе зовсім добре, сама якусь заяву зробить. Ну, зрозуміти можна. Сестричка знову для чогось роззернулася. Лице пошкоджене, вся в бентах, а вона ж личком працює, не тільки голосом. Ну, які жінці, тим більше артистці... Хочеться такою показуватися. Ну, ви ж мене знаєте. Я посміхнувся, як міг широко і як міг щиро. У мене навіть фотоапарата нема. Я взагалі шоу-бізнесом не цікавлюся. Просто провідати. Вона моя знайома. У такій ситуації, що не скажи, все підозріло для цікавих кумочок а молоденькі медсестри, які на дозвіллі обмінюються глянцевими журналами і не пропускають світську хроніку, саме такими цікавими кумочками і є. Що вона зараз про мене подумала? Можна тільки здогадуватися. Тільки я собі такими дурницями голову не сушив, подякував за цінну інформацію і пройшов у палату. Біля дверей нікого. Штовхнув. Зайшов. Дивно, що біля Анжели нікого нема. Хто в таких випадках сидить біля відомої співачки? Подруга, мама, продюсер, директор, бойфренд. Ну, скажімо, останній за часом бойфренд – це я. Ще й семи годин не минуло з того часу, як вона вибралася з мого ліжка. Ну, раз так, то ось я біля неї.